Tot așa, în inima noastră, crucea ta ne s-a dat. De aceea, deși trăim în nevrednicii, neputinții, badjocuri ispite, lovituri, umilințe, prigoane și jertfe, să aducem rod bogat, am încercat. Doamne, cu jertfe de sânge pe care a ta neamul nostru l-ai purtat. Mereu, cu toți stălharei lumii, ne-ai încercat peste noi, sinagogile satanii, ne va laudat. De aceea te rugăm, varsă în noi mira ta! Căldura duhovnicească a Evlavei Sfinte, Păi din inima noastră tempul Tău, unde Tu stai ca Dumnezească, Arhiereu, ca să trăim bucuria extazelor dumnezeiești, să vedem slava Ta cea Dumnezească, și să auzim în suflet cuvântul Tău, bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o Domnului Tău mereu să contemplăm icoana ta de lumină care este de necuprins cu gânduri.